GO RADIO BUNKER AAAAAA give you pleasure Príjemný nedelný podvečer vám želám z Radia Bunker Dnešným hosťom našej relácie bude projekt Gonzofus. Gonzofus je medzinárodný hudobný projekt, ktorý vznikol v roku 2007. Projekt využíva loop, takže nebuďte prekvapení, keď sa pristihnete, že v hudobnom vstupe doma tancujete na muziku celého orchestra. Gonzofus používa prvky reggae, roku, fánku, afrobitu a mnohé iné a spieva tiež, budete môcť počuť vo viacerých jazykoch, keďže spieva v ruštine, španielčine, angličtine. No a budeme vysielať na tri hovorené vstupy a tri hudobné vstupy, tak ako ste zvyknutí a tiež chcem pripomenúť našim poslucháčom, že na našej Facebookovej fanpage, prípadne keď vás niečo zaujme môžete klásť otázky, tieto otázky my potom položíme. Takže ja vítam u nás v našej obývačke radia Bunker, Sašu Mamaeva, Hej, mas. Čau, čau. Saša hra na gitare, používa ten looper, vokály, saxafón, perkusie a spolu s ním v rámci projektu hrá aj Viktor Šrámek, ktorý dnes nie je prítomný, takže Saša si bude riešiť muziku sám. Takže to bol taký úvod, predstavenie. <coughs> takže prvá otázka Saša, opýtam sa ťa, alebo teda predstav nám svoj projekt Gonzofu, zako vznikol a v podstate Hej. povedz, a... ako sa do toho dostal. No a, a predtým ešte ďakujem za pozvanku, že, že rád som buď tu s vami. No Goncofus ako, ako taký live looping project to, to ide teraz druhý rok len, ale ako, ako kapela, ako meno Goncofus a ako hudobný no, projekt to ide už od roku 2007 alebo 2008 a, a začínal, začínal som tu, zaklával som tú kapelu ešte v Bostone, keď som tam žil a studoval. A, ale to bolo, začali sme ako trio, taký len, že s kamarátmi, Potom ďalší rok to už bola taká veľká kapela, že 7 ľudí, 6, 6 potom 7, potom 8, to už bolo dosť. A, a dýchy a perkusy, bubny samozrejme. Takže celé taká veľká kapela to bola. No a potom... Potom pár rokov, keď som išiel preč z Bostona a išiel som do Madridu, a že som v Madride dva roky a, a tam už... Tam robil nové CD, že skladal nové CD, čo potom vyšlo teraz pred pár rokmi a hral tam v iných kapelách, že, že nehral som svoju vlastnú hudbu, hral som tam viac taký reggae, Raga Dancehall s Afričanami, čo tam boli v Madride, A tiež so Španielami, taký flamenco fúzion. Tak to bolo viac takých dva roky, že viac poznal takú mm, svetovú hudbu. Nemám rád povedať svetovú hudbu, lebo všetko je svetová hudba, ale... No. A, no a potom už keď som prišiel tu, na, keď som prišiel sem na Slovensko, tak som, ma, ma, som mal to nové cd a už chcel hrať koncerty, lebo nemôžem žiť bez koncertov a bez toho pocita. Tak, no tak začal som používať ten Looper. A, no a teraz máme veľa nových pesniček a aj niek niektoré, staré pesničky z perovej formácie voncov tiež stále, stále hram. Mm -hmm. tak... takže keď dobre rozumiem, tak si začal vlastne ten Looper používať až tu na Slovensku a predtým, hey. predtým si hral na čom? Na gitare. Iba na gitare? Na gitare a, a začnal som trošku aj spievať, ale mm -hmm. To bolo tak, že jaj, že no dobre, tak to je moja pesnička, musím teraz ju spévať, akože naživo, na koncerte, že, že neviem, že, mm, no nemal som taký pocit, že, že som spevák že necítil to ako ďalší nástroj, čo viem hrať, ale, ale teraz to je už lepšie, že teraz sa cítim, že môžem spévať, keď chcem. Mohol by si posluchačom ešte povedať, ako si sa vlastne zoznamil tuto na Slovensku mm -hmm. s Viktorom Šámkom? Mhm, jasné. To je super Bubi, tak odporúčam prísť na koncert niekedy. Ale on je teraz v Portugalsko a chláda tam nejaké koncerty pre nás na, na august. Boli sme tam aj pred rokom minulý, minulým letom a bolo to super, tak on išiel tam. Ale spoznali sme sa v Bratislave, v ateliérii. A na koncerte to bol taký, hrali sme spolu s kapelou Ševa, to je taká balkánska cigánska kapele, ktorý vedel môj, môj kamarát Sáša Vidovič. A on mi zavolal, či nech som prísal na, na, na báskytare. Taký, no celkom taký typi, typický balkánsky pesni, pesničky, serbsky. Hm, hej, balkánsky cigánsky. A povedal, že jasné, že mám rád takú hudbu a to je vždy super koncerty, že veľa energie, taký hopchip, hopchip. A, no a on zavolal Viktorovi či on nechce chce prísť zahrať na bubnoch. A spoznali mi sa na zvukovke, že čau, ja som Sasa, ja som Viktor, že ja dnes hrajem na basu. On že no dobre, tak ja hrám na, na, na biciach. Ja, no super, tak ezdime na to, že vieš pesničky? No asi hej. No a ja asi hej, ale čo tam, že pum-tum-tum-tum, tak nezviem to. A, No a potom začali sme hrať a to, to bolo úplne tak, že pozerali sme sa, že, že, tako, že koľko, koľko, koľko rokov už hráme spolu, že bolo tam také veľmi dobrá energie od začiatku. A, no a potom už ja mu povedal, že, že robím taký live looping a ukázal mu nejaké pesničky a on ich mal rád a ja mu povedal, že ešte skúsime to spolu, lebo chyba tam trošku taká rytmická česká, ja to robím sám. A, a on vie hrať akože študovný buvník, tam on vie hrať si, si ktorý štýl. A, No a skúsili sme to a, no a teraz už sme robili tri turné a máme to epčko spolu. A cestovať to je super, lebo sme, sme kamaráty a sme dvaja tak Ako nám to ide zatiaľ. to problém prenášať celú tú víciu súpravu? <kým> že možno predtým sa ti cestovalo komfortnejšie? Mm. Neviem, či komfortnejšie. Že mám rád cestovať aj sam, ale, ale dva to je to je stále v pohode. Lebo keby sme byli traje, tak to je, už, to je úplne iné, lebo už by sme potrebovali dalšie auto. Potom keď chceš u niekoho doma prespať po koncerte, tak, tak sme dva je. A potom, keď... Aj, na jedno poste sa sme No napríklad, keď to je potrebné, tak hej, tak turné turné, ne? Ale keby sme boli tri alebo viac, tak to je už úplne iné. Takže pôjdem. Keď spomíname to cestovanie, ty si sa vlastne podľa mojich informácií narodil v Moskve, potom si mm -hmm. žil v tom Bostone, žil si aj v Turecku, v Keni, v USA, v Španielsku. Mm -hmm. Kde sa ty osobne cítiš tak najviac doma? Mm. Tak vš všade, kde, kde sú, sú dobrí ľudia. No, na ceste. No, neviem, či na ceste, ale a, nikde nemám taký pocit, že dobre, tak musím skočiť toto a potom idem domov, lebo neviem, že zatiaľ to, teraz to je Bratislava a sa to mám rád a preto som, som tu. Ale napríklad teraz tuto u vás tiež. Takže všade sú dobrí ľudia a, a takže tam, tam, kde je hudba a tam, kde môžem ro robiť čo sem s hudbou a životom, tam, sú kamaráti a, a rodina, niekedy tiež akože sme spolu a no, to je super, že nemám s tým problém, že chýba mi taký pocit doma. Okrem toho na rádiu Bunker sa vyspia aj štyria ľudia. Hmm. Aj celá kapela by si mohla vyjsť, keď hovorí, že dvojica je taká ako komfortná, no, ideš, tak. že nám hmm. to je dobré, tak tu to je dobré aj v týchto kapacitných priestoroch. No, tak dúfam, že na budúce prídeme. Aspoň dvaje. No. <laughs> Aby sme neboli moderátori v presile. <laughs> tak áno, ale zatiaľ sme iba v takejto rozhovore presile, ale uvidíš, keď začne hrať, tak sa stratíme pri tom ľudí. To, ja to... To, akože to verím, to verím. <laughs> Dobre, ty vlastne pri hraní využívaš viacero hudobných štýlov. Uh -huh. Ktorý ten z tých hudobných štýlov je tebe osobne taký najbližší? Uff, um, neviem, to je ako počúvať, No tak neviem, mám rád všetko, že strašno veľa regej počúvam a aj roku, aj teraz mám taký, takú dobu, že počúvam, neviem prečo, ale úplne som teraz crazy na, na takú starú latinskú hudbu, takú kumbiu z so 70 rokov a, a tiež taký starý, dobrý afrobit Afrobeat a okrem afrobitu, to je iné také africké čo vznikli plus minus, no tak, že v 70-80 rokov Tam kedy hral aj Fela Kuti a robil svoj afrobeat, tak ešte okrem toho, že hudba z Kenii, z Ugandy, z Tanzánie tam predtým bolo to všetko trošku viac otvorené, tie krajiny, tak muzikanti vždycky cestovali. Napríklad, keď bola nejaká ťažká situácia v Ugande, tak všetci muzikanti išli do Keni a hrali tam. Tak je ja tam veľa, veľa dobrých vecí. A kapel Ale hej, asi... No, neviem. V každom štíle sú dobrí kapely a ľudia. Keď spomínaš tú Keniu, koľko si tam strávil času v tej Keniu? Mm, 4,5 rokov. To bola sredná škola. Tak hej, nejak, nejakých... Prišli sme tam, keď som mal, ke, mal asi 12 alebo 13 rokov a, a už dokonca strednej školy. Tak, taký celkom dôležitý roky života. Hej, Huberta v podstate. No. Si... A bolo to super. Že... Aj si hrával aj v Hej, hey. ale tam to bolo viac punk. Že, no, Huberta. No, <laughs> nejako, že strašne mám rád punk stále, ale teraz už nearám punk, ale bolo to furt, furt punk rock. A, a mali sme tam takú dobrú bankovú scénu, že ľudia ako ja, ktorí m, akože nekeníci, ale aj keníci, že metalové kapely, punkové kapely a, no, a bolo to tako fakt také komu komunita, community. Takže funguje vlastne, v keni funguje takéto hey, subkultúry. aj, ta, hey, aj taký ťaž, ťaž, ťažký sub, subkultúry, zaujímavým hudbným štýlím. Mm -hmm. Hej, určite, určite. Každý rok viac a viac. Dobre. Ja by som možno týmto, keď chalani nemáte otázky, že by žiadne, ja by som ukončil tento prvý hovorený vstup a poprosil by som ťa, mm -hmm. keby si zahral našim poslucháčom. Dobre, super, tam Takže bude vám hrať Saša Mamajel.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 And you know what's missing? There was a time that I promised you but didn't show up Some time with all the booze and all the booze in the cup he didn't know, he didn't know, I didn't know, it didn't, it didn't, know That a couple steps of whiskey could back everything So though it didn't, it starts to show Even if you try, you could never, ever, ever let it go Never, ever, never, ever, never let it go Oh, I said never, ever, never, ever, never let it go Yeah, I said never, ever, never, ever, never let it go Oh, I said never, ever, never, ever, never let it go Glasses. We're being half mother natures, natural gases Taking all the people on the plane and shake the rest Feel the groove cause we do it for use The dancer for sound and the dancer for screw v ktorá sa volá da bááá. Tam je somce. Щелкнуть капкан Ку куда всех я нол как типа На одной руке солнце, на другой значит будет луна. Ты не бойся, следы наши не на песке уй. И я убегу ото всех, и я убегу ото всех. Кровавая, твоя. Кровавая, твоя. Кровавая, твоя. Кровавая, твоя. Но я убегу от всех, но только к тебе ее. от всех, но только к тебе. Я убегу от всех, но только тебе По fire, я убегу вон от но только теперь Ja ubegu ot vsem, no tolko k tebe. Ja tak no k tebe. No ja ubegu ot vsem, no tolko k tebe. No no Rádio yeah. Bunker. Ja vás vítam v druhom hovorenom vstupe s moderátormi Braňom, Robom a Palom a s našim hosťom Sašom Mamajvom. Saša ty si asi trošku aj odpočilil, lebo to bol atletický výkon, ako hlado. Poslucháči budú mať možnosť to vidieť v našom videu, ktoré sme točili. Super, páči tam to? Ja to? Yes. Aha, hej, Bolo to super a bol to fakt aj výkon, si sa tam nabehal. No a niekedy chcel som, chcem dať si na novú takú vec, že... To bylo počítané. No. Ja, many steps? Aha. No. Že, koľko, no <laughs> stepomer. Niektorí majú na, na prste, že koľko kliknú myšou, ty si dáš no. na nohu. <laughs> koľko kliknú na pedál, že? No tu pri tebe, ak som pozeral, tak sa uživie aj hociaká aplikácia na, na behané kilometre. To, to, by, to by tiež bolo také zaujímavé, lebo sme... No, pre... ako, napríklad za, za jeden koncert, že koľko tam... Presne tak, presne aj. tak, lebo dosť sme boli prekvapení všetci z toho, že jednak uh, to dobre znie. A jak si to všetko stíhal, aj... Uh, prekladať vlastne tie svoje hudobné nástroje a chýtať mikrofon mikrofón a všetko. Stali sa ti niekedy, buď na začiatku, alebo aj takto, že si sa niekedy netrafil, alebo že, že by si zobral niečo iné a nejaké, nejaké takéto seky? No, no tak, boli tam pár momentov, ale vy o tom nevedete. Vo Je <laughs> No, no ale, som si, že celkovo... No, um, hražie, hej. Ak a no, akože, zobrať iný nástroje si nie. Ale a niekedy, keď, keď sme v, hráme v kluboch napríklad, že nemáme tam vždy veľmi dobrý zvuk. A pre nás, a ešte viac, keď som s Viktorom, s Bubenikom, tak a musíme tam mať dobrý zvuk na stage, lebo ja musím počuť to, čo robím ja, lebo to všetko ide na loopingy. A on ešte viac ako ja, asi musia tam počuť to, čo akože tí lúpy, čo ja tam dávam, lebo on hra do nich. Tak niekedy je tak, že alebo ja som tam high energy, a, tak dám tam lúpy trošku nepresné, ale nič, že dám to znova Ale tak akože zobrať iný nástroj to ešte nebolo. Ale no to, to potrebuješ naozaj mať vyučeného toho Bubenika, jak si spomínal, že je vyštudovaný a hrať všetky štýly, lebo uh, takto keď som ťa počúval, tak som mal dojem, že sa tam už ani nezmestí ďalší nástroj. No, bubny určite tam, tam dobrý idú. A, ale... Tak ešte bude saxofónoví, ale nie, akože... Keby, keby bol tam ešte nikto, niekto, tak s loopingom to už asi by nefungovalo, to bolo už, bol už moc. A, ale dva je to v bode. A. Možno ja nadviažím aj otázku hmm. na teba. Ako vlastne ty skladaš tie pesničky, ty rádaš s tým bubeníkom, alebo v podstate on sa tam pridá do toho, um, to funguje? Tak, um, normálne ja mám, mám nejaké napady, a, alebo a, píšem pesničky s gitarou, toto je taký hlavný nástroj, čo používam, tak mám tam nejaké napady, niekedy aj celú pesničku, ale určite keď, som, keď potom začneme to skúšať spolu, tak niečo tam vždycky mene. ale ale ako, on, on, ako Viktor tiež, že on je á, ako vyštudovaný, študovaný bubeník, ale tiež muzikant. Tak má aj, aj harmonické a melodické napady. Uh -huh. Tak á, keď sme začínali, nemali sme na to veľa času, lebo lebo ja už tam mal pripravené turné, tak bolo tak rýchlo, že dobre, tak mám týždeň na skúšky a ideme na to. Á, že dáme tam celý set a, a musíme na to ísť. Ale potom už mali sme viac času aj opraviť nejaké veci, čo na turny sme videli, že, že nejde to dobré. Um, no, tak, asi tak. A vždycky začína to s a potom text ide potom. Možno by, by som ešte tak sa spýtal, že je to vždycky skôr také, alebo väčšinou tak to príde také džemové. Že jak to vlastne tie tvoje koncerty, tam bolo aj písané na stránkach, že nie sú vždycky rovnaké. Že sú mm -hmm. svojské, vynimočné jedinečne svojím spôsobom. Mm -hmm. Že jak tu rýchlo a s kým hráš a takže vlastne je to v podstate viac o tom žeme alebo? Um, tak o jame asi nie, lebo ako to ide s loopingom, tak musie tam mať nejaký mm -hmm. systém, systém, lebo keď nie, tak úplne by sme tam stradili. Mm -hmm. Ale teraz viac a viac. Uh, predtým, keď, ne, keď nepoužíval basu, tak to bolo ťažké, že vôbec nemohli sme tam robiť nejakú jamku, lebo keď ide tam ten loop a už tam mám nejakú... Akože, je to celá pesnička, celý groove a nemôžem potom začať hrať len na gitáre a on na bubnách, takže to, to, to bolo úplne prázdne. No. Uh, ale teraz basov teraz dávame viac taký... taký aj, jamy, že, free, free jam, že bubny a basa, a potom vieme sa to do, do lupa. Uh -huh. Taká a dáme vždycky taký, taký, taký dubový jam, že... <ský> A veľa afrobeatu tiež ráme spolu. My sme v predchádzajúcom vstupe spomínali, že si hodne cestoval. Ja myslím, že okrem Austrálie a Južnej Ameriky si bol asi na každom kontinente. Čo je dôvodom? Mm tohto cestovania tvojho vlastne, že prečo takto cestuješ? No tak uh, začnal to ešte Ke prvýkrát keď som mal 5 rokov alebo 6 a to je kvôli práci čo robia moji rodiči, oni sú vedci tak to bol taký prvý projekt uh, nie v Rusko, čo robil môj otec, bol uh, taký environmental project uh, uh, v Turecku že prvýkrát keď, uh, keď niekto skúsil keď všetci krajiny, čo, čo majú tam to Černé more, tak oni chceli, a tam bol úplne bordel, že, že ešte trošku a zomrlo, lebo úplne to more. Tak oni išli tam a, no, ako, ako veci, ako ekologii, oke, oceanografii a, a niečo tam spraviť, aby, aby tie krajiny a, okrem mora nerobili taký ta bordel. A, no a potom to bol len jeden projekt a potom ďalší a ďalší je vždy nižšie s vodou. Tak, tak cestovali sme veľa s ním, akože s rodinou a oni stále cestujú tiež, akože pár rokov tu a tam. A potom som išiel študovať a, a potom už začal som cestovať cez hudbu s hudbou. A teraz, teraz sme tu. Takže vlastne to súvislo zo so začiatku s rodičmi a mm -hmm. sa ti to teda asi zapáčilo a čo vlastne ešte okrem toho množstva priateľstiev a kontaktov, ktoré si určite získal na týchto svojich cestách, čo ešte ti to dávalo, toto cestovanie? Mm -hmm. Ako tebe osobne, ako osobe? A ako, ako, ako pochopiť rôznych ľudí, že z hoci ktorej kultúry, že rozprávajúš na hoci ktorom jazyke, že vždycky môžeš tam nájsť niečo spolu s nimi. A, a, nie, a to nemusí být tak ťažké, jako některé lidé to berou. Bě, že jdou něk, někam na, na, aspoň na výlet a, a jsou tam len v hotele, lebo, lebo maj, mají takový posít, že něče tam stane. A tak, když máš takový posít, tak určitě něče tam stane. To je, to, je, to, je, to je pravda. Pravdu řadíš. Tak, ale když jdeš někam a už víš, a, ako byť otvoreným človekom, ale nie, nie, že nie tak, že no, robím, čo chcem, samozrejme nie, ale ako, vieš, ako, ako buď s ľuďmi a že vždy môžeš nájsť nejaký spoločný jazyk, možno, to nie taký jazyk, že hovoríš, ale niečo tam vždy spoločné bude, nejaká, neviem, nejaký nástroj, alebo nejaká časť spoločnej kultúry, čo, čo, čo tam rozumieť tomu, a neviem. Že to bolo asi to Teraz mi ve, a, veľmi, veľmi pomáha sestovanie aj, aj s chudbou, že už no, že všade môžeš naiť dobrých ľudia a sa pochopiť s nimi. Čiže riadneš sa intuíciou? Mm, no asi srdcom, nie. S srdcom, chodíš? No aj intuícia aj srdcom, aj... No asi tak, aj chudbou, že to je vždycky, to je univerzálny jazyk. Že, môž, napríklad, neviem koľko to bolo, že bol som v nejakej krajine a boli sme za, za stolom neviem, že na pivo alebo na čaj hoci čo. A, a nemali sme spoločný jazyk. A, takže ticho, ticho a potom vždycky niekto začne, že a potom už to ide, že nejaká malá jamka alebo nejaký beatbox a, a potom už všetci sú úplne spolu a už uh, všetci zabudli na to, že nemáme ako hovoriť, že už, už hovoria. <laughs> Ja, aj, alebo hraju, hej. Keď spomíname tie jazyky, ja napríklad <coughs> taká vec, ty keď ideš do nejakej novej krajiny, mm -hmm. vlastne vieš o tom, že sa budeš premiesňovať, ty sa nejakým spôsobom učíš ten jazyk dopredu, lebo dobre rozprávaš po slovensky, tak ma to zaujíma. A uh, nie, predtým neučím. Je... Prídeš do krajiny mm -hmm. a v podstate spontánne sa učíš nejak mm -hmm. z rozhovorov a tak ďalej. Hey. Mm -hmm. tak. Tak, tak to bolo keď som išiel do Španielsku, ale predtým, keď som bol ešte na škole, pár rokov učil tam španielštinu, ale to je úplne iné. Keď to učíš v škole, tak môžeš niečo čítať a trošku tomu rozumieš a potom niekto začne na teba hovoriť a že, hola, yo so i saša. A ešte vedel som povedať, že pár rokov učil som španielštinu v škole, ale že fakt. <laughs> Ale potom už to ide, keď, keď, to, keď to potrebuješ vyučiť, tak to, to učíš, lebo pak nikto tam na mňa nehovoril po anglicky. Ale potom, po tak rok, no a menej ako rok na to trvalo, že už komunikovať bez problém. A potom prísol nejaký kamarát, nepamítam či, či z Ameriky alebo z Ruska, na, na týždeň na výbľad ku mne a a boli sme spolu s kamarátami a ja, že no tak, to je môj kamarát, ale že neviem, jak, ako bude sa baviť, lebo oni nehovoria po anglicky a on len po anglicky po rusky a po anglicky. A ten prvý človek, s ktorým môj sused, s ktorým som... prvý človek, ktorého tam poznal v Madride a každý deň sme spolu bavili, aj, aj keď nemohl som povedať nič, a on nikdy nehovoril nič po anglicky a on že... Hi, nice to meet you, I'm Roberto. Kamarátovi, že? Ja, že? Čo, tak ty hovoríš po anglicky? No, no, no. Ale musel, musel som povedať si môžu, že, že že fakt nič mi nehovoril po anglicky, man trosko hovoril, ale nič mi hovoril po anglicky, a tak ja, ja som musel vyučiť, naučiť naučiť. No. Ktorá krajina sa ti páčila najviac alebo? Či... Ne, nie, to neviem to, povedať. To sa nedá. Uh -huh. Každá má nejaké svoje špecifika a uh -huh. niečo, čo sa zaujalo. Hej, určite, určite. A čo Slovensko? Mm, tak mám rád to na Slovensko, hej, tak teraz trosko tro, viac ako, ako dva roky som tu v Bratislave a prvý rok nemal som um, akože ne, necesto, necesto, necestoval som veľa uh, Po Slovensku? Po Slovensku, uh -huh. so, bol som skoro len, len v Bratislave, akože to je fajn, ale um, Teraz to je už lepšie, lebo máme teraz viac koncertov na po celomu Slovensku a to je super, že každé mesto má ničo, ničo úplne svoje a iné. A, tak, no, teraz som mám cesto aj po Slovensku, mm -hmm. hej, boli sme nakoniec... No, ja. Teraz budem mať Bo prv, prvý, prvý koncert v, v Banskej Bystrici, tak tam ešte nic som nebol, v Košicach ešte som nebol tiež, ale okrem toho z veľkých mest už... Už sme, už sme tam boli s koncertmi, tak je to super. To všetko chodíš vlastne s Viktorom, go, ako, Gonzo, Gonzo ako Gonzo Fus. Hey. Mm, hey, keď ako povedal predtým, že teraz preč, tak v podstate dovohral som s iným bubnikom, s dalším kamarátom, ktorý sa volá Gábor Tokar. Je to super, super bubnik. A No a keď Viktor je tu, tak s Viktorom. Ja keď som pozeral tie tvoje videá, čo máš na YouTube, tam som si všiml, že tam mal takú pokreslenú gitaru, peknú, teraz mm -hmm. ju tu nemáš. A nášho kolegu Joža, ktorý teda tu nene, je, je v Anglicku, ho zaujímalo, že nejaký príbeh tej gitary, že ako mm -hmm. vznikla, alebo čo je to tam namalované, alebo niečo, on keby si porozprával. Mm -hmm. uh, hey, máme tiež taký tričke, čo majú mm -hmm. taký, takýto isté veci. A to všetko nakreslil uh, taký... Uh, artist? Painter? Litvánik. No? Malia. No? Malia, hey. no? a, ktorý sa volá Aloy Pilioko a on býva na ostrove, ktorý sa volá Vanuatu to je asi dve hodiny a pol na východ z Austrálie, tam kde je Fran Francúzska Kaledónia a tam taký malý ostrov. A, a s ním sa niekedy ešte dávno a, spoznali moji, a, môj det a moja babka. A, a moja babka im pomáhala spraviť prvú akože exhibiciu svojich a, práci a, v, v Rusko, ešte ešte dávno. A, no a, a tak môj otec tiež akože, celý život ho poznaje a mali sme taký super šans ísť tam ho pozrieť pred rokom. A, a on mi, mi nakreslo to na gitáre. Mm -hmm. a, a je to veľmi, veľmi pekné. Aj máme tričke, čo používame na koncerty od neho a môžem na ďalší album budem mať niečo od neho, na, akože na, na, na CD-čko. Uh -huh. A fakt odporúčam všetci pozrieť to, mám, on má aj stránku a všetko, a Loji, Pilioko, ja potom na to napíšem, uh -huh. ale taký unikálny veci tam robí. Ja by som sa ešte spýtal, ja som si ešte mal, že tie prvé dve IP-čka, čo máš, tie uh -huh. buklety? Tie sú veľmi pekné, že kto to, to, to robil. Uh, k ktorý myslíš? No tie tým predtým to, toto <coughs> je len fotka, čo si to nie chcel ukázať, uh -huh. ale tie dva predtým to, myslím, že to, bol, a no. Aha, tak, Gonzov to bolo... Gonzovus EP a Eternal Search for Tak Gonzovus EP, to bolo ešte v Bostone, to bolo, spravili to mesiac predtým, ako je odišiel z Bostona. A, a to robil môj kamarát, ktorý sa volal Brandon Sawyer. On mal taký, taký štúdiu, ktorý sa volal Abstract Dub. A, No a on, a on to robil. A to bolo ešte, tam je celá kapela. To, to čo bolo Goncifus predtým. Tak on, on spravil toto je pečko. No myslím, som a to... ten búkr, ako obal. A to... jaj, obal? A... Tak ten prvý obal, ja to úplne ukradnul z Google. <rý> <rý> tam, tam není žiadny pekný príbeh k tomu. Je. <rý> že normálne tam napísal, že more a že, tá, že windmill. <rý> Ale ší. A druhý ja to spravil v Photoshope. Tak. To je pekné no, tam je nejaký vták, hey, vták vtáka, a taká ryba tak. a nevieš či vták dostal tu rýbu alebo nie. Uh -huh. <laughs> Dobry, keď sa vrátim ešte k tej muzike, uh -huh. ja som sa spýtal na texty, niektorí naši posluchači nerozumejú po rusky, po španielsky a po anglicky, tak keby si povedal, že o čom v podstate sú tie texty tvoje taká hlavná nejaká nosná myšlienka alebo o čom uh -huh. spievaš? Uh, tak vždycky je tam niečo o, o hudbe, o, o živote, o láske, ale trošku všetko spolu, že o pozitívnej energii, o tom, že každý môže tam musí robiť to, to, čo chce robiť. Znie to, to tak trošku stereotypicky, ale akože každý má, má v sebe nejaký taký drive, že a môže robiť to, čo chce robiť a to, čo robiť to. A tak, tak to robiť, ako by sa cítil, cítil najlepšie. No a ešte také témy, že... No pozitívne. <laughs> pozitívne v prírode. Tiež, hej. Určite. <laughs> no, cestovať, chudba a, a láska samozrejme je tam prezent. <laughs> A ideál, tak. keď si k tomu pústia tvoju muziku ešte. <laughs> <laughs> Dobre, poprosím ťa teraz ešte zahrať. Mm -hmm. Dobre. Takže, Bonsofus, druhý hudobný vstup. Rádio Bunker Rádio Bunker Čože? <laughs> Rádio Bunker? Bunker? is we got a lot of trees yes we got the things you need sparking me with infrared in the mood saying who the hell is you why are you coming through holding up the innocent holding up the innocent yeah yeah yeah yeah holding up the innocent In the cell, you get harassed by the man. Call my girl who baby coming through as fast as she can. With the money for the bell, we're gonna be alright. Even all my money in the trees I could afford it tonight. Leave the case to detonate inside the place when I'm gone. Tellin' everyone ought to handle all this alone And in the mood. Saying, Who the hell is you? How you doing do? Holding up the inner city. baby in a say yeah, yeah yeah yeah that's, that's right that's right she's getting down two steps she's getting down two steps she's getting down two steps on the spot right. that's right goes to the slide on the rapid groove beat now when you move yeah and i know you wanna groove when you move when i know you wanna groove when you move Yes, i know you wanna groove when you move yes, Yes, I know you wanna groove when you move yes I know you wanna groo when you move yes I know you wanna groove when you move yes I know you wanna groove when you move yes I know you wanna groove when you move yes I know you wanna you move yes, yes, so you fall when the morning pool is knocking at my door once more I think I know the reason they be coming back to me Well, they be coming through and telling me just get on the floor Even though I'm on the floor with a gun to my head And all the reason is we got lot trees Yes, we got things you need Sparking me with infrared In the mood saying, who the hell is you? Why are you coming through? Holding oh, up the innocent Yes, I know you wanna when you move Yes, I know you wanna go when you move Yes, I know you wanna go when you move Yes, I know you wanna go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 We got the rhythm, we got the bass, what well, we're missing, oh it is the bass, we have the rhythm and the guitar. So alone, I see shivers down my bones Brown Bay Rum to match the sun Here to mix the colors one When I'm feeling so alone I see shivers down my bones Brown Bay Rum to match the sun Here to mix the colors one And she said And she says And she said Yeah, yeah, yeah And she said And she said And she said, yeah, yeah, yeah, She said, I'd like to get to know you better Can we spare the time, we can live a day or two the things that we're not meant to do frequency of things to be unpredictability we can argue we can find random numbers in the night and she says and she says and she said yeah. Yeah, yeah and she says and she says and she said yeah, yeah. Yeah, yeah drop the symbol Shut. I never feel like a bone, but I know I got none Take a pallet to love him for this son of a gun Find a little darling who's bright like the sun Sitting in the desert like a real farrow Got me bending on the neck, on the deck, what the heck Trying to catch a look over a peak, for a said Got me bending on my back, squirting through my eyes Got the hurting on my soul, feeling cold as ice <laughs>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 And she sailed, and she sailed, and she said yeah. yeah, yeah, that was all she said sure. Thank you. That I like gold While I kill when you stand by my side You've got that kind of love that keeps me satisfied You come on my mind anytime you leave And at this time's forever I cannot believe it because it's good. It's good like gold and I can't let you go It's good like gold and I can't let you go It's good like gold and I can't Let you go It's, too good. it's good like gold and I can't let you go, good. Good like gold, let you go. scooby doo, -doo, scooby -doo -do say what — Scooby-to-Bo <speed> say what I'm trying. Scooby-doo-law, Scooby-Do-la, scooby doob that's right. Thoughts no, no. do, right. to slide on a new winker. Well, I can show you all the things that I've seen. I can teach you all I know. You could learn to express how you feel in a tongue that isn't yours. I could learn how to smile like you do When it's only with your eyes We can't get away from the way that we keep living with This love in disguise because it's too good good like gold and I can't let you go Said it's too good good light gold and I can't let you go Said it's too good good light gold and I can't let you go Said it's too good, good like gold that I can't you, go. so, you got your last palm to my ve to my arteries straight to my brains I got your love palm to my face to my arteries straight to my brains I got your last palm to my veins go to my arteries straight to my brains I got your love, veins, otter, got your love. <laughs> <laughs> Good like gold that I by your go. yo, Good like gold that I kill gold yes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 Grazie. Sa, ho ho ho ho ho Dobre, v tomto treťom hovorenom stupe sa budeme baviť o albumoch, o koncertoch. Uh -huh. Ja len pripomeniem, že ty si vlastne vydal tri veci. Jedna bola Gonzo Fuse EP 2010, to bolo ešte v tom Bostone. Uh -huh. Potom to bol ten Eternal Search for Time We Win 2011, tam bolo v Bratislave v Madride tak uh -huh. pol na pol. A Sueño. Sueño. Uh -huh. Sueño AP to bolo 2013, to je tu v Bratislave a teraz vlastne pracuješ na ďalšom albume, ktorý uh -huh. si spomínal, keby si mohol porovnať vlastne tieto albumy, tri uh -huh. albumy, dve sú EP, uh, ako hudobne, sú nejak odlišné, alebo všetko sa to ťahá v nejakej jednej veci, alebo ako, uh -huh. ako to ty vnímaš? Tak ten proces, ako, ako, ako sme to robili, bol úplne iný uh, na každom CD, lebo prvý, to bolo, nahrali sme to naživo, celú kapelu, a uh, potom ja do toho zpeval. Taká tak klasika, ne? Potom to bolo to Gonzo Fussi P. Uh, Eternal Search for Time Within, to bolo trošku iné, lebo ja to robil v Madride, akože viac ako 80%. A uh, keď som hral s inými kapeľami, tak ja to robil všetko sám doma. Tak to bolo úplne, že... Dal som tam nejakú gitáru a takto, že tuk, tuk tuk tuk, ako puzzle. Tak to bolo viac ako, no, taká štúdená praca. A, a potom to tretie, že Sveňo EP to sme nahrávali s live loopingom. Tak išli sme spolu s Viktorom do, do, do štúdia a dali sme to asi skoro naraz tiež. Tak úplne taký iný, iný uh, manéry nahrávanie. Uh, ale štýl a hudba plus minus to je goncefu style, to je akože uh, iný nástroje a uh, trošku to Slepšilo ho podľa mňa tiež, že teraz to je lepšie ako, ako na tom pervom. Akože chudba a, a aj texty. Ale to je... Akože dúfam, že keď niekto počuje to Suenio EP a Goncifus EP a teraz tie nové veci, čo, čo teraz nahráme. Takže to bude celkom evidentné, že to je akože jeden zvuk, jedna kapele. A no, jeden štýl. Mňa zaujali hlavne dve veci ešte z predošlých vstupov, len neprišiel čas, aby som sa ich opýtal. Tak prvá moja otázka je, ako si sa vlastne ocitol na Slovensku? Lebo si spomínal, že tvoja rodi tvoji rodičia cestovali hlavne skrz tých oceánov, znečistenia všetkého. Mm -hmm. A ako ste sa ocitli na Slovensku? že Prišli na to vlastne veci, že od tej Bratislavy sa to ťaha všetko, do toho Čierneho mora v Dunaji a... Yeah. <laughs> je to také zlé, že prišli rovno ku koreniu No, ale... museli prísť riešiť. <laughs> Nie, a, tak nebolo to vždycky to Černé more, To bol ten ten prvý projekt, len ten prvý projekt. A, ale máš pravdu, že tu to bolo a, to bolo projektu po očišeniu Dunaja. Čo, čo mali tam takú spoluprácu že Rakúsko, Slovensko, no a další krajiny, ktoré kde to ide, kde ide Dunaj. A, no, to bolo rok 2005, keď tiež boli, boli tu taký veľký ekologické problémy v Dunaji a teraz to je celkom lepšie. Keď si som prišiel, tak si spomínal, keď si išiel dne po svete, keď si sa učil do španielčinu, takže na teba išlo len po španielsky mm -hmm. a nedávali ti nejakú príležitosť, tak na Slovensku si myslím, že nie je až taký problém, aby s tebou ľudia hovorili iba po slovensky, lebo veľa iné jazyky neovládajú. Ale mm -hmm. koľko ti trvalo naučiť sa slovenčinu, lebo je to jeden z najťažších jazykov na svete? A to je zprerusa. To to <laughs> to akože pomohlo mi to, že poznám ruštinu, že viac so slovami a trošku so, so, so a, ale je to fakt ťažké. Mm, Prvýkrát, čo som prišiel, fakt nič som nerozumel. A potom, keď už som zistil, že dobre, tak to je len výhovor, ktorý, že to napríklad to isté slovo, ale vyhovor je trošku iný, tak dobre, tak potom už trošku viac. A potom, keď už som začal uh, aj viac uh, horiť s muzikantmi a tak. Nikto na mňa ja hovoril po anglicky, nikto po slovensky. A potom bola taká, to je najhoršia doba, keď učíš nejaký jazyk, že rozumieš skoro všetko, ale stále nemôžeš povedať čo, to, čo chceš povedať. A to je tak, že si tiež na, na, na, na čaje alebo na a, a takže... A všetko mu a rozumieš, nemôžeš sa mu nič. Ale um, tak teraz už len posledných pár mesiacov cítim lepšie, že už, už môžem povedať skoro všetko, čo, čo, by som sa, čo by som chcel povedať. Tak asi ro, rok a pol a ešte pár rokov určite, lebo máte tam strašne ťažké veci. A Slovenčina, podľa teba muzikálny jazyk? Že trúhol by si si možno nejaký na to, že by si mm -hmm. nespieval. A práve som to niečo po slovensky, hej. A, ja to je taký, neviem, či to je najlepší jazyk naprí, napríklad na, na hip-hop alebo na rap, ale na, na, na taký jemnejší spev. no na spev. podľa mňa je to hej, veľmi pekný jazyk, jazyk na to. Aj viac, ke, a, ako pred, predtým som hovoril, že dlhú bol som len v Bratislave, a tak potý, potom keď som išiel na Východ a, a tam je úplne iné, a tam je strašne melodický jazyk, viac ako v Bratislave, a, a to bolo to bol super. No tak ono, väčšinou všetci východňári sú v Bratislave, takže tie základy... <laughs> tak neviem, si prečo <laughs> A ešte druhá vec, čo ma zaujala, keď uh, funguješ na tých loop staniciach, alebo, alebo jak to nazvať, tak uh, mne to strašne pripomína prácu, čo robí WFX, mm -hmm. čo, čo funguje takýmto, takýmto spôsobom, ale máš tam zahrnuté basa, gitara atď. a tak ďalej. A na čom všetkom vlastne ty vieš hrať? Uh, ako buď keď si sám, alebo v rámci mm. kapely Čo, čo vieš zaskočiť, hej, basu, túto gitaru. Hej, basu, ba ba ba gitaru určite. Uh, teraz bol som hrať uh, na saxofóne s, uh, s Latrínou Kubanou. Oni sú kamaráti a strašne mám rád ich hudbu A ich saxofóni spol preč. Tak A strašne mám rád ich CD, tak to bolo super, že išlo, zahrali som pár zahral som pár koncertov s nimi na saxofóne. Um, asi na bubna by som zahral, keby to nebol žiadny jazz alebo nejaký rock by som tam dal. Mm. Tak, no ale, ale viac, hej, viac gitara, gitara, basa spev saxofón. Čo sa týka mm. koncertov, ty si vlastne sám si, si zorganizoval dve túre mm -hmm. a navštívil si tri. Z... tri. Mm -hmm. tak, tri. Naštívil si krajiny v rámci Európy, Slovensko, Čechy, Nemecko, Holandsko, bla všetky skoro. Hral si aj v Trnave, bolo to v tom podniku a Freedom Festival. Asi dvakrát sme boli v tom podniku, nie. A potom v Bartklube, na tom Freedom Feste. Takisto si hral na Reske, to je Smolenice. Takže v podstate v Trnave už by si mohol byť trošku známy. A ako, sa, ako, ako vlastne prebiehalo to, keď si si vlastne organizoval to túr? Ty si asi podľa mňa teda použil kontakty, ktoré máš, keďže cestuješ, uh -huh. ale ako to bolo aj vlastne s publikom, že mal si dosť ľudí na koncertoch alebo páčilo sa to ľuďom, jak, jak si vnímal tú túr? Uh, na Slovenskom myslíš či cel, cel, cel, celkovo, celkom? Celkovo. Uh, tak to je úplne iné v, ka, v, každom, v každej krajine a v každom meste z Ukrajiny, ako ako Portugalsko napríklad, kde ľudia už od začiatku dávajú tebe strašnú dobrú energiu a už, už sú tam tancovať od začiatku a potom, to je, to je už tvoja praca, keby oni neotošli. Že to je, to je toto už na, je na tebe. Ale v Nemecku napríklad to je úplne naopak. Že ľudia budú tam čakať a nerobiť úplne nič. A potom, keď dojdú do toho, že, že to mi asi páči. Tak potom už Idú na to, tancovať, tak to je asi trošku ťažké, lebo hráš 3-4 pesničky, dáva tam všetko a stala máš tam len, že Dá <totrži> skôr? <totrži> <totrži> ale fakt, bolo to tak, že a, to bolo ne, tam teraz v, v, v ktorom meste, ale v Nemecku a začal mi koncert a, a bolo tam veľa ľudí, že sme ni, boli sme prekvapení, lebo prvýkrát sme tam boli a nás tam nepoznali a začali sme hrať a úplne, že, top, takže úplne energie, energie. A dali sme tam prvú pesničku a fakt taká krátka pauza a potom že... No a potom, tak dobre, tak nič, tak da, dali sme tam druhú pesničku. To isté, že... A tak akože super, kultúrne. Tak, tak neviem čo, či... Neviem, proste neviem, že tak dobre, tak dáme treťú pesničku. Dali sme treťú pesničku a potom bola tam jedna tam, bava v prvom, akože... Úplne pred nami a on povedal, že Das ist cool! A potom taká pauza a všetci, že yeah! Tak potrebovali taký, že taký push, že Nikto povedal, že, že môžte sa baviť. Tak je to, je to trošku tak, niekedy. A na Slovensku to je akože medzi medzi takými extrémami, ako Portugalskou a Nemeckou, No celkom, máme teraz viacej aj s ľudí na koncertách bude si to prečo v Portugálsku to bolo tak v Nemecku inak? Tak podľa mňa to je kultúra. To je kultúra a počasie. <laughs> to je, že oni, on, no, oni sú takí. To je podľa mňa také opačné kultúry, Nemecké a, a Portugálske. No a Španielské je tam bližšie samozrejme k portugalskej kultúre. Ale neviem, že bol si aj na sebernej Na Škandinaví sme neboli hrať, a, ale boli sme v Litve. A tam to bolo super, fakt super. Do, do, La, do Latvia a do Estónia si ešte... ...ne ale v Litve, to bolo tak na severnejšej, Na krajiny, sme boli a, a... tam to bolo super, lebo... veľa ľudia tam hovorí aj po rusky. Tak, ak to nehovorí po rusky, tak po anglicky. Takže všetci tam majú akože svoj vlastný jazyk a potom anglištinu, alebo rúštinu. <kým> tak akože na, na mojej pesničke to bolo veľmi dobre. Veľa ľudí teraz sleduje politickú situáciu, čo sa deje vlastne v Rusku, ukrajina a tak. A v súvislosti s tým, aby som sa ťa opýtal jednu takú otázku. Ty, keď si bol malý, sledoval si, no počkaj. No, počkaj. No. je? Ej samozrejme. A ktorá scéna sa ti odtiaľ najviac tak páčila? Uf uh, to je ťažko povedať, bolo tam super. Tak keď on, keď on hodil do, do cirkusa a tam potom, že úplne bordel tam bol. A, a Nepašová a kapela Dunčovia? Dunčovia. Hey, to no, tam bolo. Ale, ale klasika je to, asi to, to bol ten, ten úplne prvý, že ako vyďať po ulici, že má takovou cigaretku. A odkopete, to. No, jo. No, a potom sa pozerá a prečo tam padá voda a že. No ale super. A potom oni nerobili nič a potom začali to zase robiť, ale teraz... Samozrejme, týždeň pozeral som do Pogadi, ako všetci Rusy, aspoň raz za mesiac, musíme to také... len To je časť našej kultúry asi. Ale boli tam tam nejaké také novejšie epizódy, episodes, ale bolo to tak ne. A ktorá postava sa ti najviac páčila z tých postavičiek? Tam boli rôzny, tam bol Hrošík, tam bol... Potom tam bol ten zajac, ten vlk, to je klasika, mm -hmm. ale rôzne tie postavy tam boli, ktoré sa tam opakovali vlastne v každom tom príbehu. Čo, čo, čo znamená postavy? No, Upozorneme naši divák posluchačov, že máme sociologický test, <gül> tak pokiaľ budete vedieť vy odpoveď, ktorá postavička z No počkaj, sa vám páčila, tak napíšte do to, komentáru jaký, na, Facebooku. To vriť, tiež na, tiež na Facebooku a podľa toho vás, po, vás, ja, vás, ja, vás pal dokáže vyhodnotiť, <gül> že aký ste typ osobnosti, a môžte eventuálne aj pripísať, že čo budete mať na večeru a typu mesa a spracovania vám palo urobí uh, špecifické, špecifické hodnotenie a bude to zverejnené potom na stránke radia Bunker. Si ma odhalil teraz to. Pomeňte, pom, pom, pom, pom, pom, kedy on bol na pľaže a bola tam taká svinia, že mala také tak, bikini, bikini, bikini, bikini, bikini. Veľa bikini bikinoidná sviňa. Pre, prejdem tro, trošku ja ďalej v tej, tejto sveme. Po, posunieme sa od tých 4-5 rokov k nejak, nejak, nejakému vyššiemu veku. Fungoval si v Amerike dlhú dobu. Pôvodom si z Ruska žiješ na Slovensku a podobne. Čo majstrovstvo sveta v hokeji? Komu si fádil Však ty si, ty si tam mal vlastne každého domáceho. Rusko. No to je tak, keď Slovensko, a, ale nie proti Rusko, tak za Slovensko. keď Napríklad, keď hrajú Češi, ako teraz proti Švedsku, neviem prečo, ale tak trošku, akože sú bližšie, ne? Češi ako Švedsko, tak. Ale nie za Rusov. A teraz už začína ten, nie? Nie, nie, nie, nie ten teraz je finál, že Rusko a fin. ale to je, no to je hokej, okay, to... tá... Hej, nie, nie radšej by som nie, nie, zahral ako hokej. Okay. ešte mňa by zaujímalo, teda, ak môžem posledný krad do toho vstúpiť, že mňa by zaujímalo, že čo ty, ako mnýmáš slovenskú muziku, treba že či máš nejakú, tak, ako... No, napríklad Balec, ktorý nám tu hrajú za stenou. No, takých rokových. Tím... Je veľa, aj u, nás, aj u nás skúsobne, ale, no, ja pamätám keď som prišiel tu prvýkrát, len tak na vývedč, s rodičami ešte, keď oni tu začali žiť, to bol rok 2005, alebo 2006, a akože a v tú dobu, keď nepoznalo vôbec nikoho, tak to bol fakt ťažké nájsť nejaký koncert, a zaujímavý koncert, a teraz to je úplne inak, že teraz viac viac spodnikov a asi môže viac dobrých kapel. Ale, no, z takých z kapel mám rád Latrino Kubano, oni robia podľa mňa veľmi dobrú takú, takú, a... ešte raz, nemám rád také slovo, že svetové hudba, ale je to z celého sveta, čo tu robia taký rytmus. A, teda Dežte... ešte... Niekedy hodím spievať z takových kapel, ktorá sa volá Scafander, oni už dávno hrajú, tak asi 7-8 rokov, ale podľa mňa neexistuje teraz veľa ska kapel na Slovensku už, to už akože, to, je, to je tam, ale oni stále raju a dobre to robia, tak mám rád s nimi spievať aj s nimi. A bol som na koncerte takovej kapely, neviem, či Cosmic Days, predvčera u Deshmara to bolo, to bol fakt super taký, taký instrumentálny postrok a taký, že a fakt veľmi dobre. A, No medial banana teraz ide furt pf, pf, taká, taká me mega reggae. Eš, eš, stále som nebol na ich koncerte, ale počul som CD-čko. A no a oni to majú taký teraz veľmi veľ dobrý zvuk. No a je tam veľa veci. Také, také národné, počú veci? Národné, so ľudové pesničky a tak? Hej, hej. Hey. Uh, no tak ve uh, veľa, veľmi, spúšiali kamaráti, že nejaké piesničky Nepo nepoviem tam ako sa volajú, ale mám rád taký, taký spev aj nástroj, čo tam používajú. Predtým, uh, Viktor Bubenik ešte predtým mal fujaru, tak keď sme dali uh, turné minulé leto do Nemecka, do Holandsko, zabrali sme do sebou aj fujaru a dávali sme to uh, tak úplne v, v strede koncerté, že ja tam dal nejaký taký atmosfér, atmosférný lúp a Viktor sa tam z z fujaru a začal hrať na fujare. A to bolo úplne, že, že, aj, že nevyzerá to ako taký slovenský nástroj. Keď to videl, že aj zvuk, že myslím, že to je z, úplne z východa. A ten nástroj počas koncertov? Tak využíval, ale potom on musel predať tu fujaru, bohužiaľ. Ale bolo to super a bolo to veľmi zaujímavé pre ľudia. Ja, ke, keď si koncercie. spomínal, že začiatky boli ťažké nájsť nejaký dobrý koncert a do, dobrú kapelu, tak som rád, že si našiel na Slovensku zázemie aj takéto údobné, mm. pretože strašne veľa dobrých a kvalitných kapel prechádza aj cez Radiobunker. Týmto ich pozdravujeme všetkých, ktorí tu boli, ktorí sú tu, ktorí ešte brídu. Týmto by som aj ukončil tento náš tretí vstup. A Rozlúčil by som sa. No. Predtým a ďakujem všetkým než... kapelom, čo, čo, sorry, čo som poznal na Slovensku, lebo od začiatku mal som veľmi dobrú podporu. Že keď som ešte nemal, že potreboval nejaký nástroj alebo niečo, aby som mohl spraviť koncert, nejaký zvuk, nejaký reprak, že vždy tam bolo veľa ľudí, ktorí mi pomáhali a ďalší a pozievali na nejaké koncerte a spolupráci a tak sme sa spoznali aj s Viktorom napríklad, tak tak všetci. Ja ešte pripomenem poslucháčom, že keby sa vám páčila teda muzika, tak nájdete aj na Facebooku, tam je to Gonzofus, takisto má web stránku gonzofus.com ja aj na Bandcampe a takisto na YouTube si môžete pozrieť videá. Uh -huh. A ešte poslednú otázku by som ti dal, keby si povedal posluchačom, kde ťa môže naživo teraz najbližšie vidieť. Tak teraz, hej, um, od, od 10. júna začíname taký, taký mini slovenský turné. Túr, tak teraz ja to vám poviem, ja to nepomítam, ale no, to... No, začná to asi 14. júna a hráme v Pratislave na to je Bratislava Street Art Festival. To bude asi na Tovarenskej ulici vedľa Batlieru, podľa mňa. Potom 20. júna sme v Banskej Bystrici a v záhrade hráme. 21. sme na festivale pre Pana Jana, to je v Tatrach, a v Partizanskej Lubce. Hey. A, a na ďalšení 22. sme v Martine na meskej scéne, tam a potom 26. spíška Bela, 27. Poprad a 28. banska Šťavnice. To je asi všetko na juň a potom budeme ešte na pohode tento rok. A to je 10, no 10, 11, 12 júl a neviem presne v ktorý deň hráme, ale budeme no, tam asi celý... budú vedieť, kedy je pohoda. To je, to je pravda. A, no a to je si všetko. Čo? Ja ti veľmi pekne ďakujem, že vám, si prišiel ďakujem. k nám do bunkru a lúčim sa za celý tým, náš Radia Bunker. Boli tu moderátori Robo a Braňo, ja som mu palo, fotila Lenka, video točil Martin. Takisto ste počuli aj Jana a za technikou tu bol Váňo a Gandy, takže lúčime sa s vami, prajeme vám ešte pekný večer a ešte sa s vami rozlučí Saša muzikantsky. Dobre, hej, ďakujem pekne, ste super a mám pre vás dať srdečko, to pre Radio Bunker, tak ešte raz ďakujem za pozvanku a za super rozhovor a za super atmosféru, čo tu máte, fakt. Som rád, že našiel toto miesto. Dobre, tak idem zárať? Jasné, díky. Čaute. <gülý> Hej, počúvajte, poďte sem, lebo už to končí. Ešte raz. Čiže, že... vyserte sa na to, počúvajte Rádio Bunker. To jasné. Rádio Bunker. Rádio Bunker. Bunker. Rádio počúvaj, počúvaj. as soul searchers And a bit of Never really know now if I blew it But the universe will guide me, glide me, slide Momentary hive, a majestic dark night where I hide Thoughts, it could have been gold Bought for a penny, for a penny it was sold But I'm bold with actions, bold with my words Born with this soul, try to keep it holding up Try to keep it holding up Only now I know the things I had to find Where time does not abide Stars can only shine so bright the light must be inside Where soul-searchers can hide Where soul-searchers can hide Why oh, said where soul-searchers can hide Where soul-searchers can hide Well, I said where well, soul searchers can hide Shoo! well I took a trip didn't think to return but you can't progress if you don't want to learn you can try to hide and it works for a while Get where you going, man You gotta take a turn from the thoughts Thoughts that it could have been gold Pop for a penny, for a penny it was sold But I'm bold with actions, bold with my words Born with this soul Try to keep it whole enough Try to keep it whole enough It seems like only now I know The things I had to find Where time does not abide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 So when you run and you run, and never get away Looking for that sunshine each and every day So when you run and you run, and never get away Looking for that sunshine each and every day You me in the middle stuck like a blister You tell me, mister, come on inside You say I'm not one that your little heart, mister I see your face and I know it's a lie Know it's a trap and I know it's a trap Become like my lady but just for the night If my heart was as good as my soul I would call you a witch and come on in slow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 Said, I know, I know, everything you see can be hard on the eyes, though We don't always see that true color and glow Of musical souls finding it hard To relate to the moments that burn like a spark Moments that always majestically lead to the dark happy but stuck living in a world where success of the sex can possess this love is no walk in the park and i ain't got no reason yet yeah, to not be on my own cause every time i'm leaving you i feel so old Built by a puppet attached to a chain with no ball There down the hall, I entered your life through a door Even though there was never a wall Can't remember all the reasons to fall Doubts can be many, I can't deal with them all Lost in the moments of love to remember Found in the moments of love to recall never a wall And I ain't got no reason, yeah To not be on my own Cause every time I'm leaving you I feel so old Con el cariño Que yo No encontré Dime Que ya no te falto Quítame Las cadenas de fe Que ya no te vayas Y es que sueño Con el cariño Que yo No encontré Dime Que ya no te falto Quítale Las cadenas de fe Dobre, tak ešte raz děkujem v Radiobunker do Doncofus a Čakám na vás na koncertach na Slovensku aj na Facebooku tak to veci tak ešte raz děkujem a späkne večer